Третата идея с която ще завърша орелът. Ще говорим за Орела и като дух, и като птица. Орелът е същество, докоснато от най-древното време. Орелът е същество, търсач на праобразът. Той е повече дух, отколкото е птица. Ние го виждаме като птица, но той е повече дух. Той е част от древната изконна сила и мощ, затова той прилича на древен войн. Докато повечето птици са енергии, то орелът е концентрирана сила. Той е мълчалив, величав и недостъпен. Даже и при приятелство той си остава недостъпен. Орелът е дихание на древно и епично същество войн. Енергията му е мощен двигател и затова той царства. Той е властител. Той никога не прави излишни полети, нито безмислен лов или лов без необходимост. Орела има огромна концентрация, а тя е нещо, тя е част от първичната сила. На Него му е било позволено да се взира само в долните светове, но не и в Бога. Това същество е отпаднало от расата на боговете. Но то се остава с висока сила, с могъщи криле, много гордо същество и неподвластно на време и сътворение. Макар, че изглежда сътворено, т.е. изглежда уловено от сътворението, но то живее повече в духа. Друга истина за него е, че това е много концентриран обиец. Особено когато е много гладен. Енергията на орела е станала хищна, защото не е била приета от Божията изначалност. Орелът това е същество от вихрова сила. Той е подвластен само на великият замисъл. Има окултна тайна в Орловата сила, нещо от първичния вихър. Орелът, това е изначалният стремеж да се проникне в неизбродимото, в пустотата, но не му било позволено. Има дълбока причина. Тази царственост, която има в Орела, е послание от изначалната сила и енергия. Изначалната сила и енергия е точно царствена и властна. Да се стреля срещу орел е равнозначно на много тежка участ, защото вече нещо дълбоко те е видяло, а това означава, че, че те чакат много тежки и мъчителни прераждания в живота. Това недостижимото е свързано с острема на орела. Някога в миналото си, той е искал да достигне до нивото на боговете. Но нещо не му е достигнало и нещо е останало в острема му и в осанката му, но нещо не е било допуснато. Орелът е властелин на въздуха, докато боговете са властители в любовта. Те, боговете, дълго се е преследвали и са се, се установили в нея. И орелът е изключителен преследвач, но не е могъл да осмисли любовта. Орелът е древна духовна стихия, отстранена от тайната на Бога. Орелът е стар бойн, той е скачал много пъти в бездната, както и толтеките. За да се научи на своя полет, много пъти е трябвало да скача в безкрая. Орелът е мощно същество, което владее своя полет, своята устременост. Дори той се опиянява от своя полет и от своя устрем. Устремът му е опиянение. Макар, че е изпуснал любовта, той владее духовни неща. Сила, концентрация, изненада. Орелът е загатване за нещо недостижимо. Учителя казва, Вие трябва да бъдете идейни орли. Орли на високата мисъл в света. И ако трябва да бъдете орли, бъдете орли на любовта, на мъдростта и орли на истината. Това беше за днес, следваща лекция на 5 ноември.